Вероніка теж не витримувала і залишала місце конфлікту, переховуючись у Раскатве не тільки під вечір, а й у день, коли короткі автоматні черги, хоч і не причиняючи видимої шкоди ворогу, створювали нестерпне відчуття напруженості, доводячи мирних мешканців до відчаю. Вероніка продовжувала малювати святого Христофора на стіні будинку. Приходив домовласник. Маленький, вічно обкурний бедуїн Махмуд, він схвально оцінив монументальний задум Вероніки, однача залишився переконаним, що Вероніка малює свого родича з Росії. Раскатов прочитав в інтернеті все, що зміг знайти про святого Христофора і пасиголовців, і дійшов висновку, що церква навмисне відмовляється визнавати права кінокефалів на існування, оскільки це прямим чином ставить питання про наявність душі у тварин, а відтак і про природний перехід усіх християн. «На вегетаріанство». Сам розкатав після пам'ятного вечора у Артема кину палити. Зовсім. Відмовився від цигарет, облишив траву. «Це в нас його така?» – віджартовувався він перед Веронікою. «Його читання. Кожен його повинен здійснювати якесь подвижництво». Інакше він не йог. Це наша аскеза, так, Артеми? Артем дивився на нього з-під капелюха втомленими від постійного програмування очима і повертався до праці. Його наняли всіляко шкодити невинним користувачам соціальних мереж. І Артем мучився. Йому терміново були потрібні гроші, одначе він не міг дозволити собі робити безчесті мережі. Він був одним із тих програмерів, котрі знали, що таке честь і обов'язок, читали Конституцію інтернету, підтримували рух проти авторських прав і проникали у великі кампанії та корпорації – аби розібратися, як вони працюють, і знищити їх ізсередини. Однак ось він, момент істини. І Артем розумів, що під тиском сім'ї безнадійно програє цей бій. Вероніка вирішила уточнити. – А м'ясо ти теж не їси? Я чула, що йоги не їдять м'ясо, оскільки м'ясо прив'язує їх до чуттєвих задоволень. Раскату відчув, як ніжні дівочі руки здушили йому горло і зрозумів, що тепер жоден кусник курки від містра Зогбі у чікенплейсі у нього більше не полізе. «Ні, м'ясо я теж не їм», – усміхнувся раскату сподіваючись, що його рот при цьому не смикається. Здається, не їм. Вероніку його відповідь цілком задовольнила і Раскатові чув полегшення від того, що вона не спитала про рибу і яйця. Втім, тільки він міг подумати про них, настирливий свідок у серці – з яким він встиг аж занадто близько познайомитися напередодні, одразу ж запропонував йому на вибір. Чесний шлях, відносно чесний шлях, шлях із підскоками і переворотами. От зараз, подумав Раскатов, спостерігаючи, як на очах бідній його внутрішній світ, позбавлений курятини, риби та омлетів. Але він кріпився. Кріпився і терпів. Товариство Вероніки було йому до душі.